Tumaini yangu nitele kwa amba unanderea VM andugu musikilizaji walidio isanganilo pale pote. Ulipo, karibu kufuata tarifa habari katika lua egiswahili tunayo anza na mokta asari wake. Burundi imiadimisha lahami sihi talehe 6 Aprili kumbukumbu kumbu, ya nyaka 29 tangu kuwawa kwa ya hati laisi siplie na jamiira. Niongoni mwasera alizo kwa kizipa kipambele ilikuwa ni kudumisha ni damu katika tasisi tofauti za selekari. Ushuru wa mari haukusanyiki hau katika manisipa zote za inchi kuringana na sheria ya ushuru ya manisipa ya mwaka alfumbiri kumina sita. Na wakimbizi wenye asili ya inchi jirani ya DRC, wanaofikia idadi ya FTS ambao, wanaishi kwenye kambi ya musasa mkwani ngozi, wanaeleza kuwa hali yao ya maisha, itaendelea kuzolota, kutokana na hatua iliyochukuliwa iliyochukua na shirika, laugavi wa chakura duniani, la kupunguza misada kwa kiwango cha asinimi ya hamusini. Na ugenini mazungumuzo kati ya pande mbili za jeshi za jeshi za... zina zinazo zinazoimarisha zinazo, zinazo shamia na koresodani ku Sudan ku kus, eh, Sudan mazungumzo yakianza ya na hakuna matumaini kuwa yatafikia ya matunda ya kuridhisha kuna hayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati rubani wa mitambo yupo RF4 kubgi karibuni ledjo isanganiru ni kiboko yao habari kamili wanziele taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii ambapo wakimbizi wenye asili ya inji jirani DRC wanaofikia idadi ya 9000 ambao wanaishi kwenye kambi la musasa kwa ningozi wanaeleza kuwa hali yao ya maisha itaendelea kuzorota kutokana na utu wa uchukuri wa na shirika la ugavi wa chakula duniani ya kupunguza misada kwa kiwangu cha aslimia hamusini. Wakimbizi hao wanaeleza kuwa atuwa hiyo inakuja kudidimiza maisha yao ya kila siku kwa sababu hata misada waliokuwa gipewa ilikuwa siya kulidisha. Bathi ya waliuzungumuza na kituo hiki cha chaleidio isanganilo wanafamisha kwamba atuwa hiyo itapelekea ongezeko la wizi katika mashamba ya kilimo wakitolea wito selekari gutafutia suruhisho tatizo hilo tuwasikiniz kusu iliswala la kupunguza chakula kwa wakimbizi kwa kweli linatisha sana tena linatia sikitiko kwa kuwa hapo kale tulipoingia kambini mwaka wa ilfu na saba tulikuwa tukipata chakula kilo kumi ya unga ya mchele kilo tano ya maragwe na japo hiyo ilikuwa haitoshi kwa sababu hapo njoku kuna kila kitu ambacho mkimbizi anaitaji kuanzia vazi la mtoto kiato mama baba yani tukitaka hata ku badili chakula ni vile vile tunangalilia hapo hapo kwa hecho chakula chenye tunapokea tulikuwa tunakula chakula wiki mbili tu na hapo kinakua kimekwisha. Sasa kwa haya ambayo ya militokezea wamepunguza zaidi kwa kweli inatia woga sana kwa sababu tunaona shida hivi kwa sasa tunakula madeni kulingana gisi chakula ni kidogo hakitufikishi kwa muezi tunaingia kwenye maduka ya wandugu zetu warundi kuchukua chakula kiato mafuta kila kitu alafu unakutana kile chakula tena chenye napata hakilingani hata na deni ambayo mtu iko nayo kwenye duka sasa hapa inalitia uga na vinatutisha sana kwa sababu kwa leo wazazi atujui tufanye nini wakimbizi wote ni tatizo tena ni mateso ya ajabu hivi leo watoto wetu wanaanza ingia hata kwenye mashamba za watu za warundi hivi siku za usoni watu wazima watafungwa watoto watafungwa tutafanya kwa madeni ya watu, tutafungwa hata kwa kuingia kwenye mashamba za watu kutafuta angalau, hatuji tutailekea wati, hatu tarudi kongo, hatu napopote pakwenda maake inatia woga na inasekitisha sana. Tunateseka sana hapa kambini msasa. Gisi tulukua tunapoke haiku kama vile tunapokea kwa sasa hivi watoto wanasumbuka nanja walukua nakula marapili kusiku tukua mara maranato kusiku, tunakoroga uji sasita tunakula ugari, jioni tunakula wali na maharagi. Lakini kwa sasa hakuna hata kitu kenyoko wanatupatia tena. Wanapunguza vyakula sana. Tunasumbuka sana na watoto wapakambini musasa. Tutawapeleka wapi. Ivi kuleo, Ivi. Mimi hapa kwenye minasimama hapa. Ivi nililipa deni ya watu ote kuyakula wengene nilipokea. Hii vindatia watoto wapi kusiku ya leo. Sinjoo vile vile matatizo inazidi kuongeze kapa kambini msasa. Mutoto wangwa kienda kuiba kule. Polisi itamufunga. Mie ni, ni kiona kandizi ka murundi ni kakate. Murundi sata ni piga uhiri minakufa. Bandugu mtusaidie. Pame mtusaidie. Mtusaidie sana kwa malalamiko kwa kutulombia musaada. Tunateseka sana kambini musasa. Tunahomba ombi mtusaidie kabisa. Kama mtusaidie tutakufa. Kwa upande wa muakilishi wa wakimbizi wanaoishi kwenye kambi la musasa huko mkwani ngozi, anaeleza kuwa alipokea shingo upande hatua hiyo ya shirika la ugavi wa chakura duniani kwa wakimbizi wenya siri ya DRC mugemanye kabatiza, anaeleza anatolea, anatolea, anatolea witu wa usika kutafumini madhala ya taka usawabisho na azimilo hilo kabla maji hajazidi unga tumusikilizi. Kwa kweli uh, tumepokea vibaya sana. Iyazimio ya pam ya kupunguza chakula kufuatana na ukosefu wa wasaidizi Yani mabayeli. Wakimbizi walikua naishi maisha magumu. Kufikisha mwisho wa mwezi. Ilikuwa vigumu. Wanakamata madeni. Wanakamata madeni kwa wandugu warundi. Alafu mwisho wa mwezi wanaripa. Lakini kuanza sasa kuna mwisho wa mwezi wanaripa. Mwezi wa ini Unasikia iyo maisha wakimbizi wataenda wapi. Ndomana kweli iyo azimio. Hiyo tulipokelea mubaya na tunaoga. Atujue gisi maisha wakimbizi naenda kuendelea hizi kuza usoni. Katika ukurasa wa uchumi ushuru wa mari haukusanyi katika manisipa zote za inchi kuringana na sheria ya ushuru ya manisipa ya mwaka alfumbiri kuminasita. ya mwaka alfumbiri kwa upande wake inabainisha wilaya za, ma, za maeneo sinazo imarishwa kukusanya ushuru wa mari hizi katie ya zingine ni miji na nusu ya miji. Wito mshauri wa eneo la kodi Emile Amani Nheshimana anasema kwamba sheria ya hizi mbili zinakaguliwa hili kuzi, kuzilekebesha, kuringana na, na hali harisi ya sasa. Badha ya mapumziko kidogo, tarifa hii itaendelea kukujia kutoka Isanganiro. Isanganiro Namu, ni kukumbushe kwa amba tunasikika mubasha kutoka jijini bujumbula na viunga theake kupitia masafaya 99.7 na inchini kati maineo maineo Nchini kote tunasikika kupitia miana moja ugenini bila shaka tunasikika kupitia W3.Isanganilo.org. Kama nilitho katika muktasari wa habarii Burundi, imiadimisha rahami si hitare 6 Aprili kumbukumbu kumbu ya miaka 29 tangu kuwawa kwa ya hati laisi siplie na jamiira. Sherehez hizo zimefanyika kwenye munala wa kumbukumbu kumbu la mashahidi wa demokrasia zikisimamiwa na laisi wa jamuhuri Evariste Ndaishimie. Miongoni mwasera ambazo zingelipewa kipawambele katika utawara wa siplie na jamiira ilikuwa ni kudumisha ni damu katika tofauti. Katika tasisi tofauti za selekari Mengi zaidi na Moize Misagu Sharehe za kumbukumbu za kifo Cha Supreme Hagia Mira wa Zamaun wa Burundi Zimiendeshwa, sehemiliwe batizwa Mashujua wa demokrasia Zikiongozwa na Raisi wa Jamuhuri Evariste Ndaishimie Kwenye awamuhi ya 29 Hayati Siprina Jamira akiwawa hakuna ibada misa iluendeshwa kutokana na wiki takatifu kama ilivifahamishwa. Bada ya kusikiliza wasifu Hayati Siprina Jamira kulifuata kueka maua kwenye kaburi yake kwa niaba warundi kulianza raiswa jamu eva esindaishimie akifuatiwa na mabalozi pamoja na familia za mahayati walio wawa kipindi hicho na walio malizia ni viongozi wa vyama vya siyasa ambavi vinatambulika kisheria chire hizo zimimalizika kwa kusikiliza utuba ya hayati alipota wazwa kwa ungoza taifa tugie kuhu chilaungaru kama mugihu Moize Misago shukrani. Na raia wanaoshikanda na msitu wa asili wa Vzanda wanaomba tume mtendaji iliyobuniwa na Waziri mwenye damana ili ianzishe jukumu itakazoshirikia raia hao wanaeleza kuwa madhumuni ya tume hiyo itakuwa ni kutatua migozo ambayo huwa ikijitokeza kati ya walinzi wa musitu huyo pamoja na wakulima na kuonyesha mipaka ya msitu huyo. Leonardo Nyosa bagevana wa mkoa wa anawatuliza nyoyo raia Yao, akifamisha kwamba, atafikisha maramiko yao katika wizara ya inyidamana na kulinda mazingira Badha ya mapu kidogo, tunatutaitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa Habari za kimataifa Nairobi Inchi ni Kenya si kuchacha baada ya serikali upinz... na upinzani au pinzani kukabiliana kutum... kutumia kuto mazungumzo kutafuta fauti za o wa mazungumzo hayo omea ome omezu wa maz mugany... jumapili leo Peter laisi William Ruto alitangaza uta u... U... Utala, utayari wakua na mazungumzo, na mpinzani wake mkuu wakisiasa laila, laila odinga kupitia bunge kutafuta mala, malalamishi na ya wapinzani ya riozua mandamano ya wiki mbili. Hata hizyo odinga ambaye alikubali mazungumzo na, kusi, na, kusi, na, kusi, na kusitisha mandamano amejitokeza na kusema kuwa mazungumzo kupitia bunge hayawezi kuzama tuunda. Kiongozi huyo wa azimilo laumoja anataka kamati ya malumu itakayo iwe na mazungumuzo ya, ya kitaifa kama yale ya liofanyika mwaka 28 wakati inchi hiyo ilipuingia kwenye machafuko makubwa ya kisiasa aida ameonye ameonya kuwa iwapo Charles Hillo haritawezeka weze, harita na itakuwa ni vigumu kufikia hatua ya kuridhisha na itakuwa nje mmoja wapo ya kuitisha tena maandamano masuala yanayotaka kushirikiwa pamoja na kupunguza halama ya maisha kufungua kufungua mitaambo iliyo hifadhi matokeo ya uraisi ya mwaka uliopita na tume ya uchaguzi kufanywa u mageuzi kartum mazungumuzo kati ya pande mbili za jeshi za zinazo hasimiana nchini sudani kwa mara nyingine ya mecheleweshwa kutiriwa saini kwa makubariano ya riolengwa kulejeshwa kwa utawala wakiraiya hatuwa ambayo imesawabisha wanau, wanaharakati wa demokrasia nchini humo kusitisha maandamano ya inchi nzima mapinduzi ya oktober mwaka rafumbiri 21 ambayo yalion, yaliongozo na mkuu wa, wa, wa, wa, wa, wa wanajesh Abdel Fattah ya meharibu mchakato wa mpito ulio kuwepo baada ya mapinduzi ya mwaka 2019 ambayo utawala wa Omar al-Bashir uliangushwa uli miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa kwenye agenda katika mazungumzo haya ni swala la makubali ya la mabadiliko ya ki, ya ki, ya ki usalama katika taarifa ya baraza la kijeshi sherehe za, uta, za utiaji saini zitaka zi, zi, zi, zilizopangwa zilizo kufanyika hivi leo sasa zimesongezwa mbele kutokana na nafasi kwa wanajeshi kufanya mazungumzo zaidi ili kumaliza mgawanyiko usio wakawaida. Na kwa kuitimisha baraza jipia la mawaziri 27 wame watakau unda selekari kwenye eneo la Tigra nchini Ethiopia. Itangazo hapo jana ikiwa ni mfurulizo wa hatuwa za utekirizuaji wa mkataba wa amani uriyo, shu, uriyo ambaho tasawabisha kusitisha vita za wenyewe kwa wenyewe. Baraza hilo linajumuishwa na wanasiasa kutoka kundi la Tigra People Liberation front na ma kamanda wa juu walio walio pigana dhidi ya vikosi vya serikali wakati wavita vita iliyodumu kwa miaka miwili television ya taifa imeripoti kuundwa kwa utawala wa muda kwenye eneo hilo kulingana na moja ya yatakara muhimu na la mkataba wa amani ulio ulioiitwa ulio, ulio tilwa saini nchini Afrika Kusini mwezi Novemba mwaka jana kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abrahim Ahmad na viongozi wa TPL mwezi uliopita utawara wa Dzibeba ulisema ume, umemteua aliye kuwa msemaji wa TPL Kuwa kiongozi wa mpito wa eneo hilo hapo jana aliyekuwa raisi wa eneo hilo tangu mwaka alofumili kuminanani General Attendees Waldez alikabidi, alikabidi, alikabidi wa rasumi usukani wa uongozi wa leda huku Huku agipewa jukumura kuwa naibu wa raisi na masuala ya maswala ya amani na, us, na utawara Hadi hapa nukumu pengine muskili zajiwa redio i sanganiro hii katika ruhaguzi wa hiri yana chazia shukrani zangu za tizi kufikia muskili zaji uri inategaskiyo skibu ni shukrani yote ambao muri kuwa mkuinategaskiyo languji na nijamari vya nengene na kumana sina razia da kwa hirini.